Серж Голон, Анжеліка. Вогнище на Гревській площі. Частина 4, розділ 49. На дворі була глибока ніч, хоча вже відчувалася близькість світанку. Падав сніг і вітер кидав його в обличчя крупними пластівцями. Ковзаючи на щільному снігу, люди розходилися з палацу правосуддя. На дверцятах карет хиталися ліхтарі. Анжеліка самотньо брала темними вулицями Парижа. Коли вона виходила з палацу правосуддя, натоп відтіснив її від черниці. Вона машинально попрямувала у бік Тампля, ні про що не думаючи, бажаючи тільки одного – швидше повернутися в свою кімнату і схилитися над колискою Флоримона. Скільки часу вона йшла, так спотикаючись? Вулиці були пустельні, у таку непогоду навіть волоцюги поховалися у свої нори. З шинків теж не долинало майже жодного звуку. Ніч закінчувалася, і п'яниці, які так і не дісталися додому, хрупіли під столами або виливали свою душу якійсь дрімучій дівчині. Сніг огорнув місто зловісною тишею. Тільки наближаючись до фортечної стіни, тампля Анжеліка згадала, що ворота в цей час мають бути на запорі. Але вона почула бій годинника на вежі собору Назарецької Богоматері і порахувала п'ять глухих ударів. За годину ворота відчинять. Вона перейшла через підйомний міст і сховалася під склепінням патерни. Обличчя її було мокрим від снігу. На щастя, зручне чернече вбрання з товстої вовни, яке складалося з кількох спідниць, щільний чепець із широкими виворотами і накидка з капюшоном захищали її від холоду. Але ноги в неї зовсім замерзли. Дитина під серцем ворушилась. Анжеліка поклала руки на живіт і з несподіваною люттю стиснула його. Чому ця дитина так завзято прагне жити, тоді як Жофрей має померти? У цей момент хвістка снігова завіса ніби прорвалася, і якесь чудовисько, важко дихаючи, стрибнуло під склепіння патерни. Коли пройшов перший переляк, вона впізнала Сорбонну. Поклавши лапу їй на плечі, собака шорстким язиком лизала її обличчя. Анжеліка гладила її, вдивляючись у темряву, де так само продовжували свій танець у густі снігові пластівці. «Сорбонна – це Дегре. Зараз з'явиться Дегре, а з ним Надія. Він щось придумає. Він скаже, що ще треба зробити, щоб урятувати Жофрея». Вона почула кроки молодика на дерев'яному мосту. Обережно оглядаючись, він прямував до неї. «Ви тут?» – пошепки спитав він. «Так». Дегре підійшов. Вона майже не бачила його, але коли він говорив, відчувала його дихання, і запах тютюну болісно нагадував їй Жофрея. Вони намагалися схопити мене, коли я виходив із палацу правосуддя, але Сурбонна задушила одного з них, і мені вдалося втекти. Сурбонна знайшла ваш слід і привела мене сюди. Тепер ви маєте зникнути, ви мене зрозуміли? Забудьте своє ім'я, припиніть весь клопіт, всі справи, інакше одного прекрасного ранку вас витягнуть із сени, як отця кірше, і ваш син залишиться круглим сиротою. Я передбачав можливість такого сумного кінця. Біля воріт сан на мене чекає кінь. За кілька годин я буду вже далеко. Анжеліка вчепилася в рукав мокрого плаща. Зуби її цокотіли. «Ви не поїдете! Ви не кинете мене!» Обхопивши руками тонкі зап'ястя Анжеліки, Денгре відірвав її судорожно стислі пальці. «Заради вас я поставив на карту все. І все втратив, окрім своєї шкури. Скажіть, скажіть мені, що я ще можу зробити для свого чоловіка?» Єдине, що ви можете зробити для нього, Дегре повагався, але тут же хвапливо продовжив. «Ідіть до ката і дайте йому 30 к'ю, щоб він його задушив перед багаттям. Ваш чоловік хоча б не буде мучитися. Ось візьміть 30 к'ю». Анжеліка відчула, що він вклав їй у руку гаманець. Не сказавши більше ні слова, гре пішов. Сурбонна пішла за своїм господарем, але повернулася до Анжеліки і віддано зазирнула їй в обличчя. Деграс виснув, Сурбонна загострила вуха і одним стрибком зникла вночі.